Toate acestea s-au întâmplat pe vremea când împărățea prin podrii brăilei un haiduc pe numele său Cosma. Dintr-o dragoste cu o ciobâncuță, haiducul se alesese cu un fiu. Într-o încăierare cu puterile stăpânirii, odrasla haiducului căzună în robie arhontelui samurakis, cărmuitorul ținutului brăilei. Travestit în călugăr, Cosma, împreună cu fratele său Ilie, pătrunde în casa arhontelui, îl răpune, și se eliberează fiul din robie. Haiducei iau cu ei și pe tânăra iubita Arhontelui, al cărei chip a trezit în sufletul lui Cosma o adâncă și ciudată tulburare. Irimio! Da, tata? Femeia asta, hipovnică Arhontelui. Ce știi despre ea? Și-a adus-o de la Istanbul. E o faptură bună și miloasă. Din spuse parcă am înțeles că te cunoaște. Cunoaște? Da, hmm. Ce zice mie? Eu nu zic nimic, I-am luat un înainte, am să stau niște de vorbă cu ea. Care țin numele frumoase, domnița? Ghici. E greu a ghici de vreme ce nu știu de unde vii și cine ești. Sunt o prințesă valahă și vin de la Istanbul. Ah, prințesă, deci... <laughs> Par nemulțumit. Nu, da, chipul tău, o clipă te-am cu... Cu cine? Ah, da, nu-i nicio Și cum te cheamă, zici? Florica. Florica? Doamne, altă potriveană. Dar cei care vor să mă alinte, zic, Floricica. Cum? Fătă, lucrul astăzi este ziua mine. Bă, bă, bă, bă. Ce? Ce veni mai departe? Aici ce locul unde trebuie să așteptăm pe păină? Ai dreptat, Ilie. Hai să ne oprim. Dați șerile jos și aprindeți focul. Bă, bă. Stai, domniță. Stai, că de pe cal. Dă-mi mâna. Mulțumesc, Haidecule. Ce este? De ce îmi ții mă strâns Domnița, mi s-a întâmplat azi un lucru cu neputință de închipuit. Ce anume ai de cuvinte? Am întinerit dintr-o dată cu 16 ani. <laughs> te privesc și mă cufund în trecut. Mă oglindesc în ochii tăi și văd cum o să te alinie dragostea mea în viitor. Dragostea ta? Îngăduim să te cuprim pe după mijlocul, domniță. Și vino. nou. Trei. Sunt prizonirea ta, Duhului. Stăpâna mea ești azi. Iar ce vei fi mâine? Ce voi fi spune-mi? Mâine trupul tău se va scălda în puhoaie și se va zbici la soare și florile câmpului vor învălui cu miro de Mâine vei fi iubită de Cosma. Iubită de Cosma? O, floricica mea picate din cer. toi să fii cea mai îndrăgită și mai răsfățată, pe lui Dumnezeu. Mai pune crești pe foc, Iremio, unde uiți, unde uiți? să mă neneilie, tată meu ăsta, în loc să stea cu mine, se ține de fusta femei. În loc să mă întrebe cum am dus-o în robiar lui el îndruga ver și uscatea. E Iremio, Cosma e un diavol. Nenumărate sunt femeile cărora l-am auzit spunându le aceleași vorbi meșteșugite. Și sfede Dumnezeu să mor dacă a fost vreodată cinstit cu ele. Iremio. Da, cu toate s-a curtat drăgăstor și gingași ca un turturel. Dar ca ploaia care a dat pe țară în arță de soare apă. Și cu toate s-a dovedit după aceea nemilostiv și nepăsător ca moartea în fața lacrimilor lor. Atunci nu are inima. Ba da, are. Are, da. Inima lui e ca avinului. vinului. Ea nu-i încălzește decât pe cei de față. Încălzește și îngheață. Sunt cele două obrazule ale lui Cosma. Așa că, pe pace, meu. Azi gângurește femeia acesteia vorbe dulci la ureche, iar mâine va fi gata să o uită ca pe toate. Uite-o vine. bine. Stai lângă foc, domnița. Noi o să ne îngrijim de neguri. Va să avem iertare, Cosmo. Sunt femeie și mă pricep mai bine la gătirea unei mese. Întindeți ștergarele pe buturga aceea, scoateți merindele și lăsați totul în seama mea. Auzirie! Irimiu? da, ești cam încruntat, ce-ai? Nimic. Nu cumva îmi por spică! Ba da, îți <laughs> Când ai ciudă pe o ființă dragă, cel mai bine să-i tragi pe loc o bătaie și mânia care roade pe încetul e mai dăunătoare decât lovitura de pum dată cu iubire. Da, iată-mi pieptul, hai, izbește Irimiu. Hai, hai, mă lovește mai tare, mă, flăcăune. Hai și mai tare, mă. Hai, hai! Hai, hai! Nu pot, nu pot! Ce ai tu, Iremio? Ce ți-am făcut? Ești prea fericit, Cosma. Și fericirea ta mă lăsă prea singur. E, fericirea lui Cosma, mă, băiatule, nu-i poate lăsa pe cei lans decât singuri și pustiți. Ei ca jeria care ciucurțește arbori îmbogociti. Spulberă florile, potmolește scurgerea lina râului, Înghite totul, tot ce E supărat pe mine, fiindcă sunt fericit. Da. Dar dacă ți a spune că fericirea mea tremură acum ca flacăra unei feștile în bătaia vântului... De ce? E pentru prima dată când inima asta vrea să-și rupă baierile. De ce coșul pieptului pare strâmt. Da. De ce sângele o înnăbușe? Nu te înțelegi, Nu tu trebuie să mă înțelegi, ci ea, femeia. Domnită! Ce este haiducule? Lasă-mi aibit totul și privește-mă în ochi. Privește-mă adânc în ochi și răspundem. La ce haiducule? răspunde în fața acestor oameni care sunt frate și fiu. Dacă tu știi ce este statornicia. Statornicia? <laughs> Cine întreabă asta? Cosmă haiducul, flușturatecul, care zboară din floare în floare. Da, eu întreb. Oricât s ar părea de mirare. Cosma Haidu, cu care a cules mierea din toți ieșiți în cale, tremură acum în fața Și omenești. Măregine, ce ar putea crede, Cosma. Tu trebuie să mă crezi, domnița. În clipa în care te-am văzut, m-a cuprins o tulburare, Îi teamă să nu cer ceea ce nimeni nu-mi poate da. E pentru întâia oară când aș vrea să păstrez ceva, să închid o pasăre fermecată într-un potir de care să nu se mai atingă nimeni. O pasăre fermecată și rară, care se cheamă dragostea curată. Nu cumva cer prea mult, tocmai tu, care ne-ai știut niciodată de lui ceva? Cer mult, desigur. Poate și o pedepsă. Poate Cosma își plătește cu temerile lui de azi, toate ușurătățile lui de ieri. Dar vreau să rămân Cosma, să nu mă în șerăciunea femeii. Vreau să mor Cosma, drept, mândru, nepângărit. Jurăm așadar, domnița. Jurăm, domnița mea. Jurăm credință. Cosma, Cosma, cu brațarei. Ce luți pe nou, bătare? Tu cer tunetului să bubi într-o cofă cu apă? Tu cer stejarului să crească sub pat? Hmm. Tu cer țarinii să împotrivească plugului care o spintecă. că. Stai! Stai, domniță! Unde buci? Ce zici tu, Ilie, de răspunsul ce-mi dă Eu zic că răspunsul ei e drept și întemeiat să te ia, dracu, cu dreptatea ta, cu tot. Nu asta vreau să știu. Atunci ce? N-ai auzit cum mi a vorbit? Nu crezi lui Ilie, că femeia asta e ciobăncuța din pădurea de pin de acum 16 ani? Se prea poate, Se prea poate să fie ea. Dar nu sunt încredințat. Și apoi, la ce ți-ar folosi să o Dacă ea e ciobăncuța de care spui, adu-ți aminte din păsarea cu care i-ai întors spatele în seara aceea. Și dacă tu o găsești mai bună și mai spititoare astăzi, la o depărtare de 16 ani decât atunci, înseamnă că femeia e la fel cu calul. Cu cât gonește mai mult, cu atât devine mai bună. Și totuși, trebuie să aflu de unde vine femeia asta, cum a ajuns ea la... ș Auzi, semnalul. Sunt ai noștri. Au sosit mai devreme. Voi la vrem pe Cosmo! Of osit cu dosie! Ați avut vreo umburare pe drum? niciuna. L-ai găsit pe negustorul acela din Braila? am găsit. Ce vezi, să dai despre sora mea? S-a mai potolit hainul de bărbatul său. Cosmo. Neam muletare de îmbrăila, e o treabă cam ciudată. În ce fel? Dumirește-mă. Negustorul n-a mai zis să o vadă pe solu de aproape de o săptămână. Nici pe ea, nici pe fiica Zachira. Casa e zăvărât, o plană închise, vecinii nu i-au putut da nicio lăbulire. E, poate că ar fi bine să mă repet până acolo. De știu și Vă eu. Iau pe ilie și nu asta dăm o prin îmbrăila. Așa crește eu că s-ar cuveni. Cosmo, un creștin s-a lipit de noi la vadul siletului Zice că are neapărat o vorbărită cu tine. Poate să vină poci? Chiamă, ha, să, să trăiești, frate Cosmo! Frate Cosmo, să-ți dea Domnul sănătate. Sunt un suflet năcăjut. Mă cheamă Vasilea lui Pietre și vin la tine ca la mântuitorul nostru. Vorbește, mai pe înțeles. cale de două ceasuri de aici se află moșia boierului Dobrianu. Diavolul pe pământ de s-ar fi arătat. Nu ne-ar fi chinuit mai rău decât boierul ăsta. Ne a din de trei ori cât ne-am înțeles. Ne-mpușcă vitele care scapă pe pământurile lui și, la cea mai mică împotrivire, uitați vă fribiți în spinarea ca să vedeți ce ne face. Pargații ne întind la scară iar de kiluri ne bate cu virgile. Pe Vărâmiu Marin l-au omorât în bătaie. Pe bătrânul satului l-au lăsat schilud. Nimic sfânt nu are hainul ăsta de boie. Slujitorii lui ne fură nevestele și copilele le duc la curte și te călăuze. De deci ce nu mi-ați dat de veste până acum? Să păi vezi că nu prea stă pe la moșie, Luni întregi e dus la București. Sau mai știu eu pe unde. De câte ori s-a aflat la Conac, s-a potrivit să nu fiți voi pe aproape. Apoi când ați venit voi, nu era el. Acum e acolo. Da. Ce păzare? Păi vreo o duzină de ani și o ceată de sluci, Dar o sări și noi să vă dăm ajutor. Pă, vă cer cu străniție să vă țineți deoparte. Nu e nevoie să aveți stăpânirea că v-ați amestecat. Hai duc cu ecertat certat cu legea. N-are ce să-i mai pese. El împarte dreptatea cu printa și cu pistoarele lui și n-are nimeni a băga. Ilie. Da, Cosman. Ce zici? O duzină de arnauți. Sunt cam mulți. Fărtaților, voi ce ziceți? Drept a grăit, De Deci să-i lăsăm pe oamenii aceia necăji sub asuprire câinelui de boier. De trop stropșești, Daic Cosman. Ai uitat că în seara asta e o treabă la Brila? Nu poți să mergi în două locuri într-o dată. Așa e. Românule, n-ai noroc. Mă hotărâsem dinainte pentru o altă socoteală. O să-l călcăm pe boierul tău mâine seara. Ce dacă pleacă pe pusă masă, cum are obiceiul? Rămâne miar -mi cu femeile și copiii pe mâna vechilului? Bine, frate Cosmo. Să zicem că n-am avut noroc. Îți mulțumesc, barem că m-ai ascultat. Rămâne sănătoși. Ia stai! N-a bătut nimeni la ușa lui Cozma ca să plece cu mâna goală. Întoarce-te în sat, românule, și spune-le lor tăi să nu iasă din casă în noaptea asta orice ar auzi. Să trăiești. Nu trăiești, frate, Cozma, și domnul să-ți dea sănătate pentru hotărârea ta dreaptă. Mergi niști cu metre. Dreptatea va veni. Fraților, pornim îndată ce se loctează. Dați grăunțe la cai și îmbucați și voi ce aveți prin trajite. Și cu Brăila cum rămâne Cosmo? La Brăila vei merge tu, Giosien, da, chiar de-ndată. Mergi la vecini, să rămii că i cu bani și să nu te întorci până nu vei atla totul despre soata celor două nefericite. Înțeles-o mai? Am înțeles. Atunci mers toți. Locul de întâlnire rămâne tot aici. Bine, cu bine, Ilie. E Da, da, da. Și tu, Ilie. Da. Veniți la masa gătită de o domniță. Da, da. Ilie. Uite te cât e de frumoasă. Lumina focului lumenește fața și arămește cosițele. Parcă e o icoană în fața căria ard toate canderele și lumânările patime omenești. O icoană în fața căreia ți vine să îngenunchiezi și să te rogi. Să te târăști în genunchi și să te rogi. Ce cu tine, cornul? parcă nu, da. Taci! Domniță! Hai, va făzut la masă. Domniță! De ce mă privești cu atât de Spune, -mi, mărturisește -mi. ești o țarină care s-a lăsat arată de toate plugurile? De ce ți-a afli asta? Hai, pentru că sunt Cosma. Și Cosma, când vrea, ceva vrea numai pentru el singur. Nu fi drept Cosma. Nu cere vieții ceea ce nu poate să-ți dea. de viața asta ticăloasă care nu-mi dă ceea ce poftesc. Nu să duie Cosma. Trebuie să ne supunem legilor N ce nu sunt făcute de mâna omului. Nu mă supun și să le primim ca fiind neclintite. Nu le primesc! Cozma, Cozma, mă cuprinde grijă. Ce foc te mistuie pe dinăuntru? Nu știu. Nu știu, Ilie. Poate am intrat în anul morții. Nu știu. Niciodată mânia nu m-a întunecat ca acum. Tu ce crezi, Ilie, de asta? Frate, Cozma, eu zic că ai să mori. Nu-i așa? Nu-i așa, Ilie, că am să mori? Și ia, ia o să mă omoare. Nu vorbi cu păcat, Cosmo. Tu mi-ești drag, tu sunt totdeauna ah, drag. Ți-am fost drag, zici, și vin murdară Ce-ai făcut tu, Cosmul, cu acelea care ți-au venit nevinovată? Le-am uitat de-a doua zi. Dar asta nu-i treaba mea. Asta-i treaba Domnului. N-ar decât să lămurească el nedreptățile omului. Ne-ar ușinate vorbe în gura unui drept credincios. Cum adică? Sfinții din cerul sunt vinovați de micimea sufletului omenesc. Ei să lămurească mârșăvia omului. Frumos e cânt, Cosm cu aceea senină ne păsare ca și arhontele samurachii mm? sau, ca, sau ca pașa din Silistra. Pașa din Silistra? Ce-i cu el? De ce ai pomenit tocmai de el? Răspunde! Ai fost pângărită de câinele la? Răspunde sau te ucid. El m-a cumpărat primul pentru haremul lui. Doamne! Trăznește-mă pe loc să nu mai aud! Răi, Cosmo! Cosmo, oamenii sunt gata. Când se apropie timpul de plecare... Timpul de plecare a sosit! Înșuați cai... Ei. Pornim spre silistra, spre silistra. Vedeți ce? Nu mai întreba, Anastase. Fă așa cum îți poruncesc. Nu să păre Mă te de la hotărârea ta. să-i tai mâinile. Să-i retez mâinile netrebnicului care mi-a pângărit bunul meu. Frate, de ai păgăduit omul ălui. te așteaptă așteaptat Ce-au pus toate nădejdea în de tine. Vrei să-i înșel după aceea, după aceea, după aceea. Acum n-am timp. O să vedem după aceea. Ascultă, Cosmo. Ce-i răstase, ce tot vrei? Oamenii vor să știe de ce-i duci la sinistra. Ei vor să știe sau tu? Ba da, nu. Noi toți vrem să știm. Bine? Rămâneți loc am eu o socoteală de-a mea la Silistra. Ilie, tu vii cu mine? ven, da, tatuirii -mi da, mele. Tatuirii mele. Trebuie să te dumirești că sunt cătrănit. Sufăr de durerea celui care și-a pierdut avutul la joc și a ajuns pe drumuri. Ești vă linimos, vrei să-mi ajuți? Vrei să-mi ajute la o faptă josnică? Spune șase. E ia josnică, băiete, dar poate că o să-mi aducă ușurare. Vreau să vă plum topic pe gâtul pașei din Silistra. Trebuie să-mi ajuți. Ești fiul meu. Îmi datorezi viața și libertatea. Lygiu! Nu ție ce mie îmi viața și libertatea, sunt mama lui! Florica! Ei, da! Florica! Să nu, să vă lacă cum credeai. Și o blancuța din pădure depinde. Tu ești! Jurăm că tu ești! Trebuia să-ți fii dat seama, Cosmos. Sunt aceea care a dorit toată fericirea numai pentru sine. Aceea care a voit să viseze cu ochii deschiși în soare. Și, Carișa Arsochi, tu, Cosmo, ai fost soarele meu de-o clipă. Tu m-ai învățat să văd limpede în viață. De atunci nu mai vreau toată fericirea pentru mine singura. Eu vreau toată răzbunarea pentru mine singură! Știu, singura. Cosmo, Nedreptate te răzvrătește numai când te rovește pe tine. Și ca să-ți de una din poftele tale, prăpădi pământul. Dacă tu ești mama acestui băiat, spune-i că datoria lui este să-l însoțească pe că sau chiar și până în fundul iadului. Nu să-mi spună, merg cu tine, tată. Ha! Pentru că sunt aceea care te-a îndrăgit dintotdeauna. Vreau să te piedic de o nisebunința. Cosmo... Cosmo, tu crezi cu o șosnică răzbunare, îți ușura inima de pisma care o roade. Da! Vrei să pui o pată de sânge pe mâinile tale, menite să rupă lanțuri, doar pentru a-ți sătura o mândrie târziu răzvrătită? Da! Ei bine! E bine, să-ți dovedesc că îmi drag. Cum? Sunt gata să vă călăuzesc eu însăm, la pașa din Silista, dar, dar mai înainte, îți cer ascultare. Jurăm supunere, Cosmo supune Supunere supune -mi, eu! Bine, Floricico, te voi asculta. Eu, care n-am ascultat până azi, decât de voința mea. Dar asta dovedește și mai bine că am intrat în anul morții. Cozma nu mai e Cosma odată ce se supune. Ce ori avem noi cu pașă la din silistra. Cosma a intrat în anul morții, El vrea să ceară soarele lui să meargă de antoase. Dar noi avem datoria să l urmăm. chiar și pentru să Știu? Că să știi meu, nebunia ține în viață un loc mai mare decât înțelepciunea. Ce fiule, șovă? Eu nu spilesc pe nimeni să mă urmeze. duceți vă părință tapără unde am lăsăm pe -ai Nu te arătăți la noi, Cosma! Niste oameni obișnuiți să așteaptă altundeva, iar noi batem drumul la la dracu în după pot poatele că ai moarte. Eu am să merg singur acolo unde mă împinge nenorocirea. Singur calul meu cu flinta mea, cu cele două pistoale ale mele, cu cămașa mea și cu soarta mea. Soarta ta e patima ta nesăvuită. Iară să te pierd. Da, o caleașcă. Treceți în spatele meu. Uf, e un de după îmbrăcăminte. După cum vă nu singur fel. Ce a spus asta tot Nu, nu, nu, să le nu, nu, un prieten. Un prieten dar tu mai nu, nu, Dar nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, da, de mult v-ați întors de la Constantinopol. A fost foarte regretată în societatea noastră. De ce? Duceați cumva lipsa femeilor? Ei nu, a femeilor rău, dar desigur, a, a cu coară ca dumneavoastră, limonicoan. Mulțumesc. La da cine-s oamenii aceștia încărdeși acolo, vă aflați? Niște pădura. pe care i-am tocmit în slujba mea. da. da. Pădura, dar uh -huh. a mai mult multe de bandiți. <laughs> Apoi de pădurarii ca și bandiții. Sunt bărboși, au de-a face coarmele și... Se spală, rar. Pentru că veni vorba de bandiți, ați auzit de ispravile haidugurile Cosma? Am auzit, da. Îți spune că e de zime fără seamă. Da, așa e noștrii, fac rău că ca cam codru. Da, îți arătă mânășițele, juvâniță, ca și... Lădoștim să vă revenim cât mai curând în mijlocul nostru. Pe plăcere, pe plăcere. Vă iertică lor Stai, Cosma, nu trage! Tata! Să te învețe minte scârnăvie, să mai săruți mâinile femeilor pe care le vezi în căldă și a oamenilor ce se spală rar. De ce l-ai ucis? Era un om de treabă care n avea decât un beteșug, acela de a fi venit pe lume bogat. Și mai avea unul, acela de a fi portit bobni cu dubici. Îți cu prostiile tale! Omul acesta a făcut numai bine, în jurul lui. Spre deosebire de alți boieri, el a desfințat rovia de pe pământurile sale și a dat bani pentru zidirile de spital. Da, i-a luat rumânului pielea și a dăruit o crămașe. Cosmo! Cosmo, să știi că nu te mai cinstesc, deși mi-ești drag încă. Mi-ai făgăduit ascultare și nu ți-ai ținut cuvântul copil. Are dreptate, Cosmo. E a doua oară când îți calci cuvântul, da. Două doua oară, a treia oară, a oară! Vorbiți ca vrăjitoarea aceea de pe vremuri, când vei trage al treilea foc de flindă și nu-ți vei nimeri dușmanul. Prosti. Uite că o singură dată am greșit și de atunci nimeresc într-una. Ca dovadă. Ce? multe mai împăunesc cu slăbiciunile tale. Ce vrei, Ilie? Ce vrei, Ilie? Vrei să mă furi? Vrei să te te-s Ce este, fiule? Ești nedrept. Cum? Și tu, mucoșule! Până și tu ai ajuns să... de prate, Să ne înturnăm. Cum? De ce? Nu ne mai ducem la pașa din Silisra. Vreau să-l pedepsesc crezându singur singurul tău, Ibovnic, Florico. Dar pare-se că au fost mai mulți. Și până la țarigrad pe unde e umblat, prinde orvul, scoate-i ochii. N-are nici rost. Haideți. Haideți înapoi la tabără. Acolo voi vedea. Adică n-am nimic de văzut. Și mă voi lăsa în voia nodului ce mi-a stupără suflarea. Tău, ce, Ilie? Acum că tot ne-am întors în tabără mai repede, hai să dăm o goană cu fârtață până la moșială. l-alea. Ile Ilie. Mă poți pricepe? Nu. Ce sunt eu pe lumea asta, Ilie? Cine sunt? Dacă nu te-ai fi scrântit, ești același român dragul în care ai fost. Ce suflet cinstit ai tu, Ilie. Vorba aceea ce-i în și în căpușă. La nu mi s-ar potrivi. De ce te tot nemulțumești, Cosmă? Ai o ceată de voinici care sunt trup și suflet. Ai o femeie care te îndrăgește. Ai un copil. Mm. Nu, nu, numai ca și pistoarele le am. Numai astea sunt cu adevărat ale mele. Au fost și au rămas întotdeauna numai ale mele. Dar tocmai ca să-mi dovedesc că sunt încă un român zdravân, am să mă așez să beau și să mănânc în lege. Gata, masa plăcăilor! Gata, cosmu! Gata, putește! Cosmu, nu fi haine! gândește te la nevoia aia de țărani! Ei te așteaptă ca pe un izbăvitor! Foarte bine, să aștepte! Eu măcar o nedezi de izbăvirea lui Cosma! Dar pe Cosma cine-ți băvește? Cosmu! s jos, Policico. Uite! Dea un cinstea ta, dintr-o singură înghițitură, toată bărdăcuța asta de suică! Vreau <grivă> să nostru spuneți, și mândra lui toarășă de viață! Un prebiociu, Ilie! Prieteni, viața și moartea sunt cele două vești în cei ale Iepei Domnului. Noi n-am cerut să venim pe lume, deci nu datorăm nimănui nimic. O singură datorie avem: să fim sănătoși! Și ca să fim sănătoși, trei lucruri bune trebuie să facem. Să mâncăm bine, să bem bine și să sporim bine. <laughs> Începem prin a bea și a mânca. Pe urmă vom sfărăi sub corp. <laughs> Rușine! Ce-ai ce zis, Floricico? Rușina celuia ce gândește la Vorbele tale de-a din Cosmo, cum adică? Datoria omului este doar de a mânca, de a bea și de a sfăra. Asta e datorie de porc! Ascultă, Floricico! Mai mâncuiți cosmos. Norodul vede în voi pe numătuitorii lui. Și dacă nu sunteți puși în furci dintr-o zi într alta, asta se datorește ajutorului său, prietenesc. El nu vă oprește nici să mâncați nici să beți. Dar dacă e numai ca să sfărați sub corp, zău, mă îndoiesc că sunteți mai preci decât niște boieci. Ce zici tu, Ilie, de femeia asta? Ce am mai zis altădată? Că vorbește cu temei. Atunci o mă ridic de la masă. Hai, stai, stai Cosmo, nu te supăra pe mâncare. Mă, frate, eu nu mai fii și toată! de... În pace, Ilie! dați pace! da, pace! Cosma! da pace! Cosma! Cosma! Cosma! Cosma, stai, oprește-te. De ce fost de mine? Nu de tine tine fug. Viață. Ce ai tu, cosmos, Te frământi ca în caznii de genii. Ai slăbit-o întunecă de tot. Ce vierme rău te roade cu atât înverșunare. Tu nu mă înțelegi, Florico, degeaba-ți spun. Încearcă, totuși. Tânjezi după ceva, Floricico. Tânjezi după neprihănire. După credința curată a femei. După statornicie. Uh, tu vorbești. Ce-ai făcut tu, Cosmo, cu impricâmirea mea de atunci? Cum ai primit credința mea curată pe care am vrut să-ți Răspunde, Cosmo! De ce taci? De ce? Tu te lângă băiatul tău, o femeie. Doi din înțelepciunea ta. Și lasă-mă pe mine în plata domnului. Fiindcă înțelepciunea ta e o ca să-i poți ține piept. De ce? Nu vrei să-ți îngânzești inima față de mine. Să nu mai-ți gândări poștița faptelor petecute. Da? Să ți seamă doar când ești drag așa cum ești. Și când merit să fiu și eu draga, așa cum sunt. Tu te, femeie, tu te, lasă-mă, lasă-mă singur cu gândurile mele. Voi veni după aceea. Ce facea? m gonit, nu mă suferi în el. Nu se mai suferi nici pe sine însuși. Fi asta, e Mi se rupe inima când o văd. Știu, sunt vinovată că i-am ieșit în cale. Nu ai nicio vină, Floriceu. S-au răzvătit în el pornirile neîmplinite. Eu îmi dau o seama. Ai ducul ăsta sălbatic și sângeros și-ar fi dorit un trai mol cu om la casa lui. Îngă femeia lui mm. și numai a lui mm. Cu copiii lui În jurul mesii lui Îmbelșugată prin munca braților lui da. Și în loc de asta Viața aceea părăzit mm. Pânda prin întunecimile codrilor Prigoana poterelor Așa. Și blesemele femeilor părăsite După prima îmbrățișare mm. Acu a s-o si clipa Când Cosma pune într-un talger Al balanței toate astea Și în celălalt talger Ceea ce și-ar fi dorit și atunci, nu, mă mai mir că vine să urle ca lupul în în capcan. Dar, dragostea mea, Ilie, dragostea mea, după cum vezi, noi mai ajunge. Ilie, mă la el. Nu, no, no, nu, te mai duci. Ia uzi-l ce cânt. Lasă-l, lasă-l că el numai la mare neca să îngână el jalnicul cândica lui Iancujiat. Iancu-l doarne și Iancu. lisează, doar lisează de o amurează, lisează de o amurează, amurează de o amurează, amurează dracului, ce se spune Zaian cu lui, pe valea gândacului lui, pe valea cu lui. Doamne! Ce faci? Doamne! Angea nu Se roagă dreptate. Se roagă? Trebuie să fii îndreptie. Mai curând se ce? Trebuie să fie îndreptie! Ei bine, doamne! Să fim drepti, dacă vrei dreptate. Eu un băiețel când mai făcut să simți câlbă de tot ce-i câștig murda și zilnicie. Și atunci l-am jefuit pe tată, și am împărțit cu săracii. Apoi am fugit în codru și am trăit din nelegiuiri și hoții. Da, din nelegiuiri și hoții, după pilda boierilor, jocârmuitorilor, care trăiesc din japuri, care-ți zidesc biserici ca să ierți și pe care tu nu vrei să-i trăznești. Peste ei m-am năpustit eu, nu peste săraci. Și dacă uneori, gâtui de mânii, am sărit în cârca vrunia din părtații mei, a fost din pricină că avea prea multă dreptate. Dar tu nu faci la fel! nu urgi urgisești tu și mai rău pe săracul care ridică glasul împotriva nedreptăților tale! Și dacă e așa, te-ncumezi tu să mă dobori, cu astechilor care-mi e sufletul! Tu! Hai să ne furieșim de aici, Floricicu. Eu cătrănit rău. Hai să nu ne vadă. Stai, stai. Ce cu femeia aceea? A ieșit din tufișuri. Eu cu vaca. O duce la adăpat. Mai te nu sari lega de el. Dar de unde? Drept în fața lui să Bună ziua, Cozma. De unde știi că Cozma? Ia că știu că ești Cozma. Că trăiești cu soții tăi pe pământul ăsta, sălbatic și neprimitor. Ca și vieții de noi. Ei, să te ocrotească, Dumnezeu puternic. Dar ai milă și de noi, oropsiți de soartă. Suntem niște sărmani. Boierul ne ia până și cămaș. Și de ce răbdați? Păi ce putem face? Pe semne că așa vrea Dumnezeu. Să ne pedepsească pentru păcatele noastre. ară de aici! Sunteți niște nevolnici. Așa vrea Dumnezeu, dracu să ia pe dumnezeu vostru, nu? Iartă-mă! Dumnezeu este un ticăros care își bate joc de voi! Nu te mânia, băinicule, plec, plec, nu te mânia! Ilie! Sunt aici, acolo. Ce faci acolo? Mă pândești? Ea. Te begez. Pune și șeile pe cai, pornind spre moșia câinelui acelea de boiar. Năltață! Ia pregătești pe cai, pune de băi! cine e acolo? Ia vezi, Ilie! Elie, să bine încoace! În sfârșit o să aflăm ce s-a pe la vrăirea. Să trebuiești, Cosmo. Bun venit, dosie! Deșartă-ți sacul. Sunt nărăbdător să te aud. Cosmo. Ce Ce te-a ca o mâță în jurul strachirii. Vorbește. Ai dat le urma soră mie? Da. Ce ne poate mii? Ce s-a întâmplat cu ele, știi? Cosmo, n-are rost să-ți pe o colite. Soră ta a murit. Ce? Stai locului. A omorut în locul tu A Ilie. Pregătește doi cai, plecăm de-îndată la părăina. Cos, nu mai tu și cu mine. Bine, Cos, bine. Nu vrei să ascult cum a fost? Ma datul dat, tu Lossi. Grăiește. Cum a venit într-o și pe nașteptate deva și a găsit acasă-s aia cât mare. S-o arăta împreună cu fică să a dănțuiau și bă cu niște musafiri. Când s-a ievit bărbatul, segăturile alea au tins-o care încotro. Cum natutul era însoțit de încă unul. Le-au znopit. Pe s-o după ce a pe jos. A bătut cu tocul mi peste față până i-a făcut-o totul mereu. Câinele! Ne poate, da au tocat cu pumni și cu picioarele până a voi Apoi le-au pe mândouă în pirmită și le-au ferecat acolo. Și cum a morit, iată, soarele. După câteva zile, niște vecini miloși, auzind strigături de ajutor ale nepoată, au spart tu și le-au scos la lumină. Soră ta n-a mai trăit mult de aceea. Sărmana Chira. Sunt a apucat-o, știi au adăpostit-o niște oameni milăstiri. I-am găsit urma și am vorbit cu ei. Ai vorbit? Ce-a zis? Cosmo nu te cere decât un singur lucru. Să-i răzbun, Asta și voi face. Spune-mi unde-i ascunse Chira. Întâi și întâi la ea mă duc. Lângă oborul de vite, prăvălia unii grec cu mărântișuri. Îl cheamă Hristos. Acolo ți-o Gata, acolo! Gata-o și eu! Pudosie, da. oamenii se nu mai înșăuieze. Să lasă îngrijata grijă ta pe Florica și pe Irimia. Poi mâine nu ne nădejduie să fim înapoi. Cu bine, frate Duduzie! Merge-te-năduş şi să vă întoarceți cu treaba făcută! Mă înaintea pe poteca Stai, Elie Cate de puternică lumina lunii încât putem fi zăriți din casă Să o pe după tufele de trandafiri Strecoară-te tu înainte Eu spăze spatele să nu iasă vreo servitor Gata să vezi în ce dai. Să-mi fac semn, Vino! Vino! E aici! Ce face? E întormitor să-mi dezbracă. și tu. Cred că din colțul ăla poți o mai bine. Într-adevăr. Iermele. Se pregătește să se culce cu pucetul liniștit. E gata. Când o întoarce cu spatele... Acum! Ah, Degeamă a scăpat! Ce făcut, Ce făcut? Bani, nu, ce-ai Nu, ce-ai Cum noi nu ai nimerit? Nu știu. Nu știu! Să au vecin, Hai, să plecăm deci. Hai, hai, vino o pormă! A mâna! Am să-mi o tai cu secură! A furisit asta de mâna! Ilie, vezi, cu... Ilie, e al doilea, e al doilea pe care nu-l nimeresc la lumina lunii. Nu, Gozmă. Ce nu, Ilie, e așa cum îți spun, blestemată să fie baba aceea, e al doilea foc de plintă pe care îl trag. E al treilea. Cum? E al treilea dușman pe care nu l-ai nimerit. Ce tot îndroștu acolo, Ilie? Primul a fost Toader, podarul care ne-a vândut. Podarul a fost al doilea. Nu ți-am spus atunci pentru că erai prea tulburat. Primul pe care nu l-ai nimerit a fost capitanul Potere. Nu mai ții minte? S-a întâmplat atunci când mi a plinit 15 ani. Ne încercui să repoterași. Tu ne-ai spus, am să-l dobor din primele clipe pe capitan. A și ai tras primul asupra lui. Dar nu l-ai dobarit. Erai în focul luptei și nu te-ai dat seama. Deși luna lumina ca ziua. Așa e! Așa e! Mi-aduc aminte. Acum mi-aduc aminte. Am tras asupra lui și... Eu nu pun temei pe spusele babe alea. E o prostie. Dar vreau să fii de aici înainte mai cu grijă. Să nu-ți mai tremure una. Mă înțelegi, Cosme? Înțeleg, înțeleg, e al treilea, al treilea glonde pe care îl trag în vante.